Для інших лишаються з нашого минулого тільки слова. А що можуть передати слова? Я розповім вам багато, може дуже багато. Не знаю, чи оповідав комусь тільки про себе, мабуть так і ні. Може ви мені сподобались. Бачу хлопець і щирим здається бажанням написати правду. А може вік мі минає, хочеться щось утримати, зберегти щось із свого життя... Що я стомився, і кожен спогад для мене стає дедалі вартіснішим, вагомішим? Розповідаючи про себе, я заново переживаю усі події, озивається минуле, вертається у сьогодні, мов би, з намаганням підкреслити, що я існував у двох вимірах. В один і той же момент я розбалакався, як ніколи. Бачите, але не вірю я, що це можна описати. Людський досвід, крути-не-крути, не вміщаються у найбільш детальний переказ. Слів мало, а вони лише блідий натяк або сухий кістяк. Слова далеко не можуть створити зміст того, що пережито, а в тому навіть як пережито. Оце як і важко розтлумачити. Те, що пережив інший, важко уявити, а відтворити не знаю. Мабуть, самому легше, але для цього потрібен талант – Достоєвського. Гоголя. А як би це передав Достоєвський? Ви бачите, хочу неможливого. Думаю, немає митця, якому б удалася на письмі та справа, у що націлив неосяжний людський досвід. Я багато про це передумав. Навіть мав намір написати. Я писав трохи, правда, вірші. Був такий настрій але збагнув, що мало хисту, і покинув. Людина, яка береться за перо, повинна сказати щось вічне. Пробачте, скільки вам років? Удвічі молодший. Зустріньтесь із Павлом Петровичем. В Іспанії його назвали Пако, а ми так його називаємо. Батько його Педро. У документах він Франциско Педрович Кінтана, а в селі його звуть Павлом Петровичем. Наймолодший його синок у Києві, разом із моїм братом Миколою. Микола Науковець, кандидат наук. Найстарший син Пако у Львові. Обидва середульших тут. Чи молодь із села не тікає? Бувало і таке, було. Одначе, селили людям довір'я. Зрештою, розказати про все неможливо. Треба зважити, як Прокотилася по цих землях війна, треба пам'ятати про кров і під, бруд, насильство, смерть. А ж так можна вберегти віру в життя. Колись став головою, у Пако виникли труднощі. Сину вісім років, з дружиною майже не живу, бо довго насило нас до півночі. Пако опинився у селі, та ні освіти, ні фаху, бо в нього час для роздумів, для всеточного рішення – що йому треба, де йому жити? Я сказав, поїду до Іспанії, поїдь і подивись, можливо, тобі слід вернутися туди назавжди, подумай. Нелегко було мені відмовити це, йому. Поко довго зволікав, та все ж поїхав. Гануся плакала, як запокійником. І я ледве сльози стримував. Хоч перед тим бували свари вдома, мучився чоловік. Я довго товкмачив про це Ганусі. Вона мені мало очі не видряпала. А я їй. Нехай їде. Вернеться, значить, наш назавжди. А якщо не вернеться, то це доля. В глибані душі я був переконаний, що Пеко не затримається в Іспанії. Тут його батьківщина. Тут його родина. Приїхав через два місяці. Ще побував там двічі. Але тут ми вже не сумнівалися. Бо що не кажіть, коли він їхав перший раз, у мене таке було побоювання, раптом залишиться. Не обмовився жодним словом. Але я завжди вірив, що погляди промовляють більше за слова. Ну що я можу вам оповісти про це, як ми дивилися один на одного, коли він від'їжджав? Річ зрозуміла. Було важко, а слова – нічого. Проводжали його гуртом до обласного центру. «Вернуся, Андрію не думай, а я йому дивися, як уже вийде». Довелося й разом побувати в Іспанії. Запросив канадський комітет колишніх інтербригадівців, бійців із батальйону Маккензі Папіно. Я вже казав, що ми підтримуємо зв'язки з бойовими побратимами, тож повідомили про цю поїздку із Бишика Янішевського. Зустрілися з ним у Варшаві і разом поїхали до Мадрида. Побували і на Сан-Матеу в госпіталі. Одним словом, усюди. А те пшеничне поле? Ви подумаєте, і досі сіють там пшеницю. В околиці Мадрида. Я пішов сам. Ми прибули до Іспанії у червні. Ріх посеред лану, заплющив очі, і все виновилося. Я майже фізично доторкнувся до минулого, як до живої землі. Сльози не сором. Я вже лідня людина, даруйте. Не криюся ні перед вами, ні перед собою. Так, сльози виступили на очах, сльози гострого щему за життям, яке кудись одійшло із літами, яке ніколи вже не вернуться, як запахи рідної для мене іспанської землі, за якими я сумував довгі роки». Усе раптом з'єдналося у мені саме у ті хвилини, минуле і сьогодення. Усе, що могло бути, і що відбулося. Усе злютувалося, склубочилося у нероз'ємний вузол. тане ось моє життя, з якого і виріс я таким, як є. Не би той самий, але й інший. Мабуть, буду таким завжди». Ми об'їхали усю Іспанію. Усі ті місця, де воювали, де полягли наші товариші. Ото ледо довго стояли біля могил інтербригадівців, які загинули під час штурму фортеці Арказар. Зненацька підкосилися ноги у канадця Степана Войнюка. Він схопився за серце і залився на землю, та він помер на наших руках. Убив його інфаркт на тому місці, де поховали його найближчого друга. де міг спочивати і він, і кожен з нас. Доля подарувала ще по 40 років життя після нашої Іспанії. Захоронили Степана Войтюка тут же, біля братської могили із іменами загиблих інтербригадівців і іменем Івана Северенчука, який прожив тільки 24 роки. На постаменті викарбували прізвище Войтюка, який помер на 65-му році, повернувшись на схилі віку до свого друга, щоб лягти з ним поруч назавжди. Ми всі були старі, плакали, не витраючи сліз, бо знали, що що таке життя і що таке смерть. Час уже шикував нас у слід за загиблими, тож плакали за ним, за собою, за життям, за втраченим минулим, за неосягненними ідеалами нашої іспанської Одіссеї. Один із фундаторів прогресивного товариства українців у Канаді, який написав чудову документальну книжку «За нашу і вашу свободу» про канадських добровольців з батальйону Маккензі Пампіно із сотні імені Шевченка. Потім сказав мені, що прощання із Степаном Войтюком ніби трагічний реквіум про інтербригаду. Тільки ж як написати про це? Як? Тож уявіть собі, що я відчував тоді в Іспанії? Що відчуваєш, бачачи на згарищі твого дому пагіння нового життя? Бігають діти, гуляють закохані, хлопочуться інші люди. А ти усвідомлюєш у цю мить, що ти є і тебе нема. Добре, що я побував там. Хоч побоювався цієї поїздки, просто лякався. Але все, не би, укріпилось, знайшло у пам'яті своє місце. з'єднавшись з тим, що довелося пережити згодом, Пако це звідав ще в першій отвіданій Іспанії. Він заочно закінчив університет, директор школи. Викладає англійську іспанську мову. Іспанської запропонували навчати недавно. І ми радо сприйняли це, бо вже нам, як рідна, та й потреби світу такі, Іспанія, Куба, Латинська Америка, людські інтереси розгалуджуються. Але що ви напишете, наприклад, про досвід Поко, про його життя, про наші спільні стежки? Бо важливо, дуже важливо, як людина йшла, куди йшла важливо, та важливо і як. Скажу вам і таке, воювати значно легше, ніж берегти спокій. Мабуть, вам це видасться дивним чи й неймовірним, але цю думку я приніс із пройдених доріг. В Іспанії воювали підлітки, навіть діти. На Кубі усе повторилося. І в Анголі, і в Нікарагуа, і в інших країнах. Дітлахи з автоматами на грудях. Які бійці з них виходять? Віддані, чесні, хоробрі.